«А що скаже фахівець-психолог?» – звернувся я до дружини, яка підозріло довго мовчала. «Вона приблизно твого віку?» «Так». «Ну, тоді, можливо, війшла в клімактеричний період. У жінок це буває між 40 і ма хоча трапляється і пізніше. Тоді в організмі відбуваються психічні зрушення, а на цій основі певні відхилення». Але Лариса має рацію. Була в тебе сильно закохана. Невже гадаєш, що таке безпредметне закохання може тривати десятиліттями? А для тебе це неможливе? Та ж певне. Ну, запалився, перегорів, знайшов нового об'єкта. Ось бачиш, знайшов нового об'єкта. Встав, пішов, здобув, переміг. Типова чоловіча логіка. А коли такий об'єкт не знайшовся? Ні, ти цілковито не розумієш, жінок. Але ж кидати в обличчя звинувачення людині, яка ні в чому не винна, обурився я. Ну, тату, може в неї був такий настрій, сказала дочка. «Могла вчинити це в стані психічного роздразнення у зв'язку із фізіологічними змінами в організмі», – по-науковому пояснила моя половина. «Але ж їй уже сподіватися ні на що». «А до того було на що сподіватися?» «Жінка завжди очікує якогось дива. Вона мала тут рацію. Тобто я й справді винуватий?» «Та звичайно, тату!» – сказала дочка. «Це ж ти зробив її нещасною!» Логіка була разюча. Тобто вона кінчалася там, як мудро зазначав мій шеф, де починалася жінка. «Отже, з цього випливає, – спробував я перевести мову на нормальні реки, – що чоловіку треба не витримувати порядності, а йти на кожен жіночий поклик, аби не робити тих жінок нещасними? «Ти переводиш речі із сфери психології у сфери моралі», сказала дружина по-науковому. «А вони не завжди ідентичні». «Ну, тоді скажемо інакше», мовив я. «Людина може бути доброносна чи лихоносна, і не обов'язково зі своєї волі, так? Коли лихоносна зі своєї волі, несе моральну відповідальність. А коли лихоносна поза свідомо мимоволі її не несе? Очевидно, що так, мовила моя жінка. Вашу жінку звуть Ніна, почув я хрипкий голос. Тоді чому вона мене звинуватила? А я не кажу, що вона має рацію, мовила дружина. «Ти, відшивши її, вчинив правильно. І залишився винувати?» «Ну, звичайно, тату», – сказала моя дочка, «Ой, який ти занудний! Нещасною вона ж залишилася. І те, що зважилася підійти до тебе, нічим їй не допомогло». Знову перейшов у ту сновидну історію через прохід антисвітом. Можливо, для того, щоб переконатися, не тільки те, що вчинене, є дійсне, а й подумане, зображене, нафантазоване. Адже тим самим з'являється у світ, хай і в інших формах. Відповідно, те, що собі придумала і жінка в блакитному, також річ уявно-явна. І моя дочка мала рацію. Я таки винуватий у цій історії. Хоч, може, і без вини? Відтак, коли виходити з цієї логіки, то й мої сни, а може це і не сни, а транси уявлень, сам сон тут як літературний прийом, також дійсні, незважаючи на їхню неприродність, ба й нереальність. У цьому розрізі Вірю в можливість явища реінкарнації, бо життя – це своєрідне переливання живої енергії в посудини різного розміру та виду. Поясню це простіше.